תהילים, ספר רביעי, מזמור צדי תפילה למשה, איש האלוהים. אדוני, מעון אתה היית לנו בדור ודור. בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. כי אלף שנים בעיניך, כיום אתמול כי יעבור, ואשמורה ולילה. זרמתם שיני יהיו, בבוקר כחציר יחלוף. בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש, כי חלינו באפיך, ובחמתך נבהלנו. שתה עוונותינו לנגדך, עלומנו אומנו למאור פניך, כי כל ימינו פנו בעברתך, כילינו, שננו כמו הגה. ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, ורהבם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. מי יודע עוז אפך, וכיראתך אברתך. למנות ימינו כן הודה, ונביא לבב חכמה. שובה ה' עד מתי, והנחם על עבדיך. סבאנו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כי מות איניתנו, שנות רעינו רעה. יראה אל עבדיך פועליך, והדרך על בניהם. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו.